Tiana decideix. Programa especial per la consulta popular per l'autodeterminació. Doncs continuem el nostre programa i ara a l'estudi tenim convidat a Pau Riva. Benvingut. Hola, què tal? Què tal, com estem? Molt bé. Com, com s'enten aquest dia d'avui? Et dones recolzament no? aquesta consulta popular que s'ha organitzat? Bé, bueno, mira, jo no he sigut mai nacionalista, a més, ja he estat una mica en contra de tots aquests nacionalismes així tan... Eh, tan... no és com se'n diu això... Radicals. Radicals, i tant, Com sí, que feies així no. amb la mà, potser... Dir. Eh, bueno, talibans, vull dir, sí, això... <ríe> sí. Tan fonamentalista, no? sí. Però escolta'm, uh, últimament veiem ve, realment com, com è, quina és la resposta d'Espanya a un tema darrere a l'altre, no és que sigui amb un tema concret, sinó que és una mica doncs, la, no, la, la, la tònica general, doncs, uh, cada vegada em sembla més adequat això de, de, bueno, de com a mínim, estar-hi ensenyant de lluny la carta aquesta, de dir, bueno, escolta'm, eh, què, què collons hem de fer aquí, no? Si no ens entenem, perquè què de seguir junts, no? Mm. És a dir, hi ha aquesta cosa... No fa gaire vam anar a actuar a Madrid i, i, i realment em vaig sentir tractat com una cosa rara, com un bitxo raro, no? El, el fet de ser català. Eh? Però, però una persona com tu, reconeguda, o sigui, ja més enllà de ser Mira, català no, ama, no, no? Una sí, persona sí, com tu, reconeguda. Exactament, T està parlant una persona que jo havia sigut una figura a Madrid, diguem. Clar, per això, això m'estranya que em diguis fa això. Fa 30 anys o sí. no, 35, sí. no sé Vull dir, bueno, hi havia... Quan, durant el franquisme i, i, i l'etapa immediatament posterior, diguem, de la, la primera eh, transició doncs uh, érem admirats a Madrid, diguem, no? I, I a més els madrilenys ens deien bueno, es que vosotros, es que vosotros no? vosotros los catalanes vosotros, bueno, no, los perifèrics no? vale <ríe> més que los sí. catalanes, no? vull dir que ells se sentien una mica eh, allò, una ciutadania eh, apòcrifa, no? sense una personalitat o sense una identitat concreta dintre d'una doncs, mena de, de pastís de, de militars, capellans i, i, i, i franquistes, no? i polítics. Uh -huh. I, bueno, escolta'm, tot, tots vosaltres, sempre, perquè hi havia, bueno, hi havia, els, hi havia el, el rock, llavors, que era el que ens, estava, el que ens movia, eh, hi havia el rock andalús, hi havia el rock català, hi havia el rock allec, hi havia el rock eh, euskart, etc. Però, no, no, realment a Madrid no hi havia res, no? I llavors, bueno, doncs es tractaven molt bé i tal i Ara, l'última vegada que vaig anar, escolta'm, vaig sortir enfadat. Enfadat de, de la manera com... Eh, saps? Com en, miraven. En, eh, sí, entre hippies i catalanes, diguem, Sants Era una cosa que era per escopir-nos a la cara, no? I, bueno, vaig veient que van sortint temes, van sortint temes, van sortint temes, i en tots els temes... Sí que és veritat que hi ha una, hi ha una, eh, diguem, una culpabilitat directa del PP que per, per, bueno, per portar endavant la seva política particular ens estan fent el llit dels catalans. Diguem, mm. no? eh, perquè sembla ser que els hi donen més vots anar contra els catalans i prescindir dels vots catalans, diguem que anar fora dels catalans i prescindir dels vots dels espanyols. Ja. És a dir, hi ja com una mena... Que la broia es preocupant que per fer campanya que doni vots anar contra els catalans, no? Sí, amb ells els dona vots, els dona vots. Però clar, és a dir, aquesta cosa de dir, bueno, és que la culpa és del PP, alto. Jo també vaig passar una temporada prèvia en aquesta sí. pensant, a veure, esclar, és el PP, inclús ja en el meu últim disc hi ha un tema sí, que es diu sí, PP. Sí. PP i no? Però allà ja dic que el PP junto con eh, el PSOE, m'entens? Mm. Bueno, però això no és, era una cosa, qüestió política, diguem, de, de, de vots i de... No sé no sé però al final he acabat veient que bueno, deixa d'estar de tonteries al eh, PP Pueblo espanyol Sí. Si es deixa menjar el tarro amb aquesta facilitat pel PP o per, per qui sigui, és que realment doncs, no, no, no, els hi, no els hi quadrem, no, no, no, mm. no estan a gust amb nosaltres, no, no, no, no, no els agrada Catalunya, no els agrada els catalans, els agrada, els agrada realment doncs, sí, que treballem i que guanyem calés i després els hi passem amb ells i nosaltres ens quedem sense. Bé, no... Eh, en sí, jo em sembla que realment val la pena fer aquesta mena d'actes com ara, doncs, eh, això de les, com no se'n diu exactament? Eh, eh? consultes les populars. Les populars o el manifest unitari dels, dels diaris. Et va semblar bé que els, que els diaris eh, doncs es posessin d'acord d'una vegada? Sí, sí, sí, sí vegada. Mà, clar, sí, per suposat. I, a més a més, que és una cosa que els polítics no saben ni sabran fer mai, diguem, no? És polítics sempre eh, eh, posen per davant els, els interessos del partit i interessos, diguem, particulars seus mm. eh, en contra del, del, dels interessos. Ja, sí, ja, ja, els, ja, els deu, ja els hi deu moure alguna cosa, diguem, no? Que els interessos dels catalans o de Catalunya siguin aquests o siguin uns altres, però per davant sempre hi ha la qüestió de si arribo o no arribo el poder, si toco o no toco madera, m'entens? Ja. Que... Però en el dia d'avui, doncs, el que s'està dient, i més el que està per llei, no? és que sigui una, una consulta popular organitzada per comissions populars, és a dir, que, que no siguin els polítics els que, els que estiguin a, al darrere, però al cap i a la fi doncs, tots són idees també polítiques, no? O sigui, la ciutadania és la que avui s'expressa, si, si vol, però, però al darrere també hi ha partits, no? Darrere de tot això? Jo diria que no. No. Jo diria que els partits clàssics, els, els, sí? els coneguts, els, els de gran envergadura i els de mitjana envergadura, mm. no estan amb això. Com a molt estan a favor, no estan a favor, no sé què, no sé quantos, però realment... No, que no es mullarien, vols dir? Ni es mullarien, ni s'han mullat, ni es mullen. Mm. És a dir, que moltes declaracions de l'Oriol Pujol per aquí, o del no sé quantos per allà, o de qui faci falta del partit que sigui, dient que sí, que no sé què, que no sé quantos... Bueno, jo he llegit no sé quantes declaracions hi ha a favor del, del, del, del manifest unitari. Sí. Però, i, les, i, la, I la resposta unitària als partits, què? És a dir, no, no arriba ni arribarà. Uh -huh. aleshores em sembla bé, em sembla estupendo que sigui doncs, la ciutat civil la es, la és. perquè és que a més jo ja fa molt temps que de la, de la mateixa manera que he arribat a la conclusió que la, la tecnologia moderna eh, ens capacita els músics a fer la nostra música sense cap mena d'intermediari uh -huh. eh, penso que en el camp de la política estem arribant al mateix punt és a dir, per què cony necessitem ni partits, ni representants, ni res? que no em representi ningú, m'entens? I menys aquesta gent que, bueno, que es porta la seva, la, la seva dansa i la, uh -huh. i la seva festeta pel seu compte. Però no t'ha acabat amb mi, d'acord? ¿vale? Aleshores, això, de que, això de que nosaltres a cegues haguem d'escollir un representant, que ens representarà a cegues, perquè no sap qui som ni, ni què volem, uh -huh. ni serà preocupat ni se'n preocuparà, etcètera. etcètera. Escolta'm, eliminem-los. Llavors, també em diuen, llavors què, com funciona? Clar, quina és l'alternativa, no? Bueno, doncs pues, pues, sí, exactament igual que en el cas de la música. És a dir, hi ha una tecnologia avui en dia que ens capacita a, dic... a, a, a votar directament per internet i uh -huh ho fan, ja, ho, ja, ho, ja hi ha països que ho faig, hi ha països que només ho fan els, els que viuen fora, altres, però bé, bueno, és una cosa que és... és que es podria és fer. A, hiper senzilla de, de, mm. de, de, de posar en marxa, i aleshores això per un costat i per l'altre costat, doncs es pot fer, el, el que jo en diria, el referèndum continu, que és que tots els mitjans de comunicació ràdios incloses. Sí, sí, sí. Doncs diàriament tinguin una petita secció que diguin els problemes del dia. Com ho solucionem? Per votar els... Ah, sí. I jo. no ens cansaríem els problemes ciutadans? Problemes tal... No. Que, de decidir tant? No, a veure, és que... És, no, és que... No fa falta que decidim tant. Fa falta que decideixin només els que es veuen afectats, per entendre'ns. És a dir, aquí hi ha una hi ha un bueno, el que fa més po diguem, oh, però escolta'm, però votarà molt poca gent, o votaran més del compte. Bé, bueno, paperetes i urnes també poden votar més del compte i també uh -huh. tal. Però és que uh, estem, amb, uh, estem amb un món en què, la, com es diu això, la, les estadístiques són importantíssimes. I tant. Estem visquent a, a, a, a cop. I, i pa, quantes persones es pregunta per fer una, una estadística? Depèn de l'enquesta, no? de rigorosa que sigui. La, més, la que més. Milers, no? Mil persones. Mil persones. Mil persones, Mil persones que valen per 30 milions, milions no? Clar, sí. És a dir, hi ha un acord que més està estudiat i és que, bueno, hi ha com una mena de... És com, és com això de la... De les... Com es diu? La... Eh... Bueno, L'holograma. La... Sí, sí. L'holograma eh, que, diguem que eh, demostra que tu vas tallant un, una imatge mm -hmm. i, i sempre el trosset per petit que sigui conté tota la imatge. Diguem, no? Sí, que és, doncs que és representatiu. Les... Vaja. Sí, amb les enquestes passa una cosa molt similar i és una ciència que està estudiada. Que, sembla que amb doncs, <ríe> la, la miscel·lània de mil persones... Es correspon amb la miscel·ània de 2 milions. Haurem de confiar en això no, o no confiar. Bueno, jo penso que això podia funcionar tranquil·líssimament i perfectament i millor que ara sense representants ni polítics ni tot aquesta història. Dir, que això totes aquestes, totes aquestes iniciatives que són, populars, per mm. entendre'ns, que són, ja són la ciutat civil que ja s'està posant en marxa per obviar la classe política, em mm. sembla perfecta Molt bé. Ah, però em deies al principi que, que el resultat d'avui, eh, perquè recordem que no és vinculant, eh, el resultat d'avui doncs, servirà per, per donar una, un senyal o per fer allò, senyals de fum, de cara a Espanya, d'un sentiment que, que existeixi, depèn del sí, resultat, sí, però que, igual, no és vinculant. Igual que el manifest aquest. El, igual que el, el... el manifest, exactament. El... No, no se'n va dir manifest, això. El què? El de, dels diaris. Ah, ah de l'editorial. Eh? De l'editorial, sí. sí. Bueno, són, sí, són senyals de fum, són senyals del que vulguis, mm. però, bueno, són, és, és començar-los a dir als espanyols que, bueno, que, que parin, que fluixin, que, en fi, que s'ho d'una altra manera, perquè és que si no, això... O s'acabarà com en el 36? Home, esperem que no, no? Bueno, no, sí. ja sé que ningú... No ja sé ara, que eh? ningú em parla d això.. però... Clar, no m'espantis. Però, però jo ja fa mesos que al llegir diaris estic pensant, estem anant altre cop a... Però i l'experiència la... passada... Dos espanyes clar, però l'experiència... El col·lazón i tot aquest distanci... No ens ha de servir també pa, pa, per anar no, per, per no, altres camins no. més, més específics? No. No? No? No, els, eh, bueno, tota aquesta gent del PP, que són els que estan fotent llenya al foc, són els primers que haurien de saber què. I aquests no tenen cap mena de sentiment en aquest sentit, ni cap mena d'experiència de, ni de, de cosa que els vingui del passat i que els digui ei, ei, ei, para, para. Parem. No. És a dir, que si no cridem nosaltres, si no som nosaltres els que fotem quatre crits i quatre dances per sí. <laughs> demostrar com ens sentim i què és el que està passant. Perquè és que, és, eh, en fi, vas agafant... Ara estem amb això d'avui. Amb sí, amb la, les, la consulta popular. La consulta, però fa quatre dies estàvem amb, amb no sé quina altra qüestió. I fa quatre dies estàvem amb les balances de, de no sé què. I fa quatre dies estàvem, vuit sí. dies, i, i a tot arreu estàs veient que, bueno, que que donen, per suposat, que els, que, que els catalans que som, som una mena de, de, de gilipolles, que, que, que ens ho hem de menjar tot, i que, bueno, doncs no. No, jo ja dic. però tu confies en que la gent en aquest cas perquè estem parlant de Tiana no? que la gent de Tiana a, doncs, acudirà a votar i que doncs, hi haurà una participació considerable perquè a les últimes eleccions en general doncs, a, de Catalunya, de Medi, del que sigui no? la gent no va gaire a votar o sigui, tu deies això de la societat civil però al final sembla que costa eh? bueno, la gent és molt còmoda la gent és molt poc disposada, està poc disposada diguem, a ser a, a exercir el, com es diu, el llibre albedrío. Sí, el, el... eh? Ui, m'ho poses complicat, ah. <ríe> m'ho poses complicat el, saps? Llibertinatge, no? No És <ríe> una altra història El llibre, el llibre. Al vir. Sí Ah, sí? Ah. Així tal qual? Sí. Ah, molt bé Sí, és a dir, el mirar per el compte, no? Sí, pensar per un mateix, sí, no? Sí, sí, eh, diguem que ens, ens hem estat forjant el, els últims anys digue, en, en una ciutat, amb una civilització, a ja, més que la societat, una civilització hiperpaternalista, i, i, i, i, i, i la gent s'ha estat acostumant a això, és a dir, jo, jo llegeixo mal, vol llegir les cartes, del director dels diaris... Mm. I sempre veus aquelles persones indignades perquè és que a, a, a davant de la porta de casa hi han fulles dels arbres que ningú les escombra. Es I dic, escolta, per, per què no les compra vostè? No? <ríe> per què no fa una carta dient, per sí. què no escomrem tots cada cadascun les seves fulles? No? Sí. No, no, e estem vivint una d'això que... tots ens ho estan decidint, i tot ens ho estan pensant, i tot ens ho estan fent, i, tot, i nosaltres som una mena de, de, de... Doncs ho deixem fer, no? Sí, sí de, de, de, bueno, això de trossos de carn. Ja que l'únic que ens interessa doncs, és el bueno, que pugui donar gustet a la carn i prou. <ríe> Déu-n'hi-do a l'expressió. Bé, deixem, si et sembla, també el tema del dia d'avui, doncs que en parlarem durant moltes hores, eh? però mm. ja que tinc aquí, doncs, a, a més, a, recent notícia doncs, que un any més continueu amb el vostre espectacle de, de Nadal, amb els de Mortimers, mm. a, a Gisès de Nazarit, ho dic bé o sempre ho dic malament? Ho, dic re, ho, dic ho he dit bé? bé? Sí. Estrany, però sempre ho dic malament. Ja. Explica'm aquest any a què Expliqueu. Corrupció, ah, espero, bueno, castany, no? No, aquest any és l'episodi 0-9, uh -huh. 0-0-9, i es diu mil de milers de millets. Mils de milions de millets, uh -huh. O sigui, en referència estava clar, que vosaltres sempre feu sí. referència a aquesta actualitat política, eh? Bueno, no he portat tot això, home, ja, eh, és, aquest és, diem que és el tema central, perquè és el que ja, realment ens ha descol·locat més però hi ha bastants temes més, no? I com es preveu aquesta temporada per de gira amb aquest espectacle? Bé, bueno, esgotadora. <laughs> Perquè eh, aquest any comencem el mateix dia de Nadal i no parem fins per les reis. diari, eh? el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, perquè és de cap, cap d'any, el 1 tampoc, perquè és la ressaca, i llavors 2, 3, i... o sigui, una cosa brutal. Ja ho no aguantareu això? Ja ho feu cada any o aquest any encara més? Ho fem cada any, el que passa que a 3 anys no, no, es, no era tant ta això, -ta -ta tac, ta -ta tac, tac, -ta... diari, diari, diari, diari, durant tants dies. No? Mm. Hi havia sempre parella dies entre mig o el que sigui... Però això vol dir que resulta no, l'espectacle, sí, que en aquestes dates sí. ens agrada també que ens toquin sí, sí, una sí, mica sí. a l'aeronia, no? Sí. sí, està funcionant molt bé aquest espectacle, sí. Molt bé, doncs que us vagi molt bé d'aquesta gira i en el dia d'avui, doncs al final gobre. Aquest, dir... aquest any, sí. deixem, uh, Digue, A Barcelona ho farem en el SAT, en el Sant Andreu Teatre, els mm -hmm. dies 28, 29 i 30. Val, i quines dates tenim per aquí més a prop? O sigui, aquest, aquest el 20, és el teatre el 20, més a prop el 25 a Mataró doncs res que es vagi molt bé, el dia d'avui el disfrutaràs no? dia 13 de desembre en aquesta jornada, aniràs partint aniràs a votar, suposo, després de tot el que m'has dit eh... perquè com no ara em diguis no que no no sé, no sé, no, sé ja, no, però seria la primera que votaria ah sí? sí, i no o sigui... no, jo t'he dit, dit la meva el que passa, que és que, és que jo, jo... si, sí, per la catequística no t'hi veurem jo no jugo a joc polític, no, no, no m'hi veig no. em sembla una... T'observes? Sí, em sembla una gran presa de pèl i em sembla que posar-s'hi és jugar al joc, és fer el joc al joc aquest i no, uh -huh. jo no vull fer el joc Val, val, doncs rep a arribar que vagi molt bé <laughs> Vinga! Adéu!